פרק י' ומלכת שיבה שומעת את שמע שלמה לשם אדוני ותבוא לנסותו בחידות. ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד גמלים נושאים בסמים וזהב רב מאוד ואבן יקרה ותבוא אל שלמה את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לה שלמה את כל דבריה, לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. ותרא מלכת שיבה את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומה אכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומה עמד משרתיו, ומלבושיהם ומשכב ועולתו אשר יעלה בית אדוני ולא היה בה עוד רוח. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתיך. ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה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 באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. ותיתן למלך מאה ועשרים כיכר זהב, ובשמים הרבה מאוד ואבן יקרה, לא בא ההוא עוד לרוב, אשר נתנה מלכת שיבה למלך שלמה.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 וידות מזה ומזה אל מקום השבת, ושניים עריות עומדים אצל הידות, ושנים עשר עריים עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה, לא נעשה חן לכל ממלכות. וכל כלי משקה המלך שלמה זהב, וכל כלי בית יער הלבנון,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 ויאסוף שלמה רכב ופרשים. ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים, וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. וייתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוחרי המלך ייקחו מקווה ומחיר. ותעלה, ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיתים ולמלכי ערם בידם יוציאו.